Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wa salamun ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e falendrojm, do vetëm prezentin dhe falë kërkojm, ose lavdë dhe lëkimte të Allahut qoftë mbi Muhameden sallallahu alaihi wasallam, familjet e shokët do gjithë ata që ndjekin këto rrugë dinë këtu të kësaj bote. Të rroza në takimin e kaluar kemi përmendur përpjekjet e korajve të Mekës për ta ndalë për herë të fundit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga rrugtimi i ti tij dhe nga vazhdimi i misionit por çeroda përpjekja e plani është më ndryshëse se herat e kaluara herat e kaluara edhe ne e kanë penguar në mënyra të ndryshme por duke mos i rrezikuar jetën se roda marrëse ishte që ta mbrojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe të sigurohen se do të jenë në rahat nga kjo thirrje. Qëshin binis se pas ta vritet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të ndërpritet shpalla, misioni shpërndahen sahabët e tij dhe janë të sigur të korejshtë të mekës pas taj nga aja që ataj i a ja këshin friken. Mirë për patyshëm, ndodhje këndër të asaj që ataj planifikuan dhe pejgamberi sasar më shpëtaj, dolin nga rëthimi i tyre, në njërën sikur se kemi cekë, dhe shkërën të kërë Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, dhe fillan me të unëthimin për në Medinë. Tërgimi i higjretit përgamerit arehi së dhe të osram është tërgimi cili pas taj fillon prej këtoj dhe risa të arrin përgamerës në Medine por është një rrugë e gjatë të cila prap i ka peripitit e veta i ka sprovat e veta i ka vërëtërjit e veta por i ka dhe të antirat këndshmet mirat të një shëqërimit mirët këndshëm të, të këtyre dy shokëve fillim e shtemi, për e gëmërës në më dhe bëkërit, por edhe të një për e gëmërës me një djekës me një pasuës e ti. Andë i pesën të të të fillojmë të trajtojmë, pjesë pjesë, hijirejtën e për e gëmërës në për e gëmërës alihi sërhatu osëranë. Në ndërëmë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ka ardhë kua që të shpërëngurit edhe vetë Muhammedi a.s. Tërismëtusi i këti u thimi ose s'po ku fillimit të këti tërismëtimi është Aisha radiallahu ta'ala e cila në këthëm pak mrapa për është mërënësidat me e përmen nga se ka do bitë veta Aisha të regonë se një ditu këtë qëndruar në shtëpinë e babajt e saj e bubekrit radiallahu ta'ala nëhu Erë dhe pejgamberi s.a.v. një kohë që nuk e kështë zanat të vinte në vizitek e bubekri. Nga se pejgamberi a.s.a.v. vizitante gati gjithë dhëtë e bubekrin. Shiesh një gjithë dhëtëtë. Por në kohëra të njohëra për vizitë. Ndërsa pas dreke, nuk e pas përfisht, vapën e madhe që ishte në meke, nuk leviz në kështëpijatë. Kryësështë ishte kohë e pushimitë e gjumit pasaj dillin dikur pas dita mirë për në këtë në gjarja përgëmberin Alehi sa i pështjellur dhët me një pëlhur rrëthtyrës e ti e erdi në kohën e pa njohër për ta, për vizit atërë korepon dukar përgëmberin S.A.S. unë i së kërkuje lejët në mërën në shtepinë e u Bekrit Atere Ebu Bekri tha me siguri kanë dohë dhe qka. Unë është një nxarje me dëvërtet e jash zakonëshme pasi që pejgamberi Alei Sausallem po vijë në këtë kote pa zakonëshme për të nga vizitu. Pas a hynë në shtëpi pejgamberi Sausallem i thët Ebu Bekrit në djerë e familin jashtë. Onë të, On të nëndërëzën përpara si kam pasë të pjesë si disa dhoma që ti në dhomë tjetër që të ketë mura të izolume po mund të bëjmë bezdhunë ka 2 ama më shumë dhomë ja ka qenë një dhomë ose edhe dy dhoma mirë po murat kanë qenë domthon nga fije të hurmeve pa llomeve ose kanë qenë dhom, nga ndonjë material tjetër por megjithat nuk ka pas kokë izolimi on se këtu ke bërë bezdhunë në gjithë dhomën tjetër kështu më rad andaj pegamarson katër më i e kumtuar po bëkrit një lajm të rëndësishëm një sekret madh për këtë arsye tha gjeni familjen jashtë Në rrugëve të tyre, oh Allah, janë si familja jote, të kuptimit sigurt i, unë e garantoj për për ta. Ata tërthë pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, më është lejuar që të shpërgulën. Doon, më është lejuar që dal pikutit, të ecën në Medinë, ngasë para kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kështath shogët isa. Për shfoqet një vend për të shpërgul e në fillim thonë të se kam përshtypën se është jetëribe pasaj tha po është jetëribe, është medineja dhe posa e ndëgjej këtë leje Abu Bakri radhjallahu ta'ala anhu në disa të smetime thot Aisha radhjallahu ta'ala anha i ja aplasi e Abu Bakri në vaj thot dhe është hera e par që shën një duke qajt nga gzimi nuk qënë të nga piklimi po nga gzimi që zhoti kështë dhe në leje më u Shpërngull, më ulergun nga reziku Pegamberi sallallahu aleyhi wa sallam Dhe në këtë situatë Ebu Bekri Radiallahu ta'ala anu thot O sahabat e jenë Rasulallah, e sahabat të tjirë Ata kan lehe me dal Tha pegamersën po të gjith Ata rushtu këzimet më teper Nga se Ebu Bekri kështë i përshype që Leja është me dal pegamersën dhe kërështë E mërëndësia i me shmetu Por sahabat me mbetë Por jo ndodhi e kundërta, do thotë sahabët dolën pastej pejgamberi alaihi salatu vesselam. Atëra Ubekri radhiyallahu ta'ala anhu e, i tha pejgamberit alaihi salatu vesselam, tha oj dërguri Allahut, i kam dy deve të përgatitura për u them. Dëgjma. Merë njërin ti, e tjetrën e maron. Atë pejgamberi shoq tha bi thaman e pranej me e marrë një rëmpideve mirë po me qëmim, do në të paguj nuk e du falë. Dhe Aisha pasaj thëtë, do t'i më ingritë në shpejtësi me ua bërgati disa gjera për u thimë, dhe me një sofer, do në kam bledhë dhe qëka për u shqimit, do të se ka qenë mishë, do mon i, i mbetur i një deleje të thërër, ose gjithat sektora dhe i kam qëtjel në sofrë pas taj kërë i kam qëtjel sofrën do në me gryk ka pasën me elidh dhe esma bia bubekrit radilat të alanu një rrëp që lidhë dhe me të teshtë e saj këputi një pjes piti dhe elidhi kokën grykën e, e asaj sofrë dhe pegamersën mi tha për këtë këputit ripit do në te një rrëp edhe për neve Ta zavensofëtë Allahu me dy tjerë në gjennet. E rabështë i ripi të i thonë një takë, që i lidhë njerë pjesën e donë meskët e të trupit, të të ikshën e vëtë. Andaj, pegamërës të më tha, Allahu të dhashtë një takajni, një, një, një, një takë është një, një takajni një një dy. Të, dha, të, të dhashtë Allahu dy, kësi ripan, kuptim të shpër lepë, dy feshkë në gjennet për këtë që bërë. Dhe prekse dite, Esma radiallahu ta'ala ta në gjithë dhatu një të kajnë Në mundë në gjithë dhatu një të kajnë Aja që E ndaun dëshë ripin e saj dhe fitaj Dë fyshë shpëllimin E ledhen kukën e Kësaj sofre Dhe thët a isha radiallahu ta'ala në shpejtësi I pregaditëm dhe unisëm Përgambirë në sasërëm Të ndërdozëm e din të mirë se korejsh të mejkës do të bëjmë përpjekë maksimale me ka përgëmërin Alehi Sratu Osram. Dhe ta e dinin se dhejtimi të jeshtë e ka hmedinëja. Pra ndaj përgëmërës samë në dërmori masë të duhra që që shpëtan të korejshve andaj nuk unisë në dhejtim të medinës në anën e veriut, mirë po unisë në dhejtim të jemenit që të bënd të një rotullivë e tek pas taj më vonë të njitën në rrugën e Medinës. Dhe ajshë, r.a. të alana, thotë në vazhdim të të smetimit, dhe pas kësaj, dhe pas daljes, dhe pas kësaj manovra të rrugës, u fshehen në shpjellën theur, ku që në ruan të vidit, dhe pas taj vazhdan të smetimi, më të uqje për që në, në shpjellën. Por dua që Këtë pjesë që ja e përmendëm, të njërim disa dobi të ndërënëzër, lidhe me fillimin e shpërnguljes dhe urthimet të pejgamberit Alehi Sallat Usam për në Medina. E, të ndërënëzër, ardhe e pejgamberit të me shpesht të Ebu Bekri radjallahu ta'ala anhu, jap me kuptu për raport e forta dhe lidhjën e fuqeshme që kishtë mes, që kishtë e mesyra. Për ndaj, pejgamberit sallat sallam, Uh, kështë e lidit pasash me e bubekrin, dhe këtë e manifestante edhe në vizita, këtë e manifestante edhe në uh, konsultime, këtë e manifestante edhe në uh, ndarën e sekretet përbashn e kështu marad. Dhe kjeve me kuptu se mitësia e vërtit, shoqëria e vërtit, ka standarde, nuk këthirë deklarat, nuk këveqt fjallë që thuet. Mirë pasht, është me dhe ndërtuar në standar dhe kriterit qenërushme. Për ty në është edhe vizita, për ty në është edhe e, konsultimi, këshilla, për ty në është edhe ndarja sekretit. Pandaj, omeni në kërti e ki një mik, një shëkt mirë, kënë nënkuptan se e ke një vend ku mundëshme e deponu sekretit në të nësigurët, kënë nënkuptan. Omeni në kërti nuk e i sigurët dikujt me i a faqë një sekret të ndër nga se ke frikës e njësër komunësi e keqëparduar komunësi e zbulan, atër kërëm e këtu për një defekt serios në, kët, në këtë mitësijet. Për kërështu e pejga mërësëm, kërështu e lajmë shumë i madhë, të ndërëzër uh, lajmës se pejga mërësëm dhe të bëndë higjirat, dhe se është dhe në leja për shpërmullja, përbëndë të sekretë madhë, si kërështu e sot sekretës së t'nora, më bota më zbulu, përshëhambull se minimumin e saj, jemi mund të mundojmë vdekje, mund të duam, kjo është tradhie e madhe, kombëtare, nacionale. Nëse ka zbuluar sekret që dëmton këtë popull, këtvenën. Antërdikme as zbulu sekretin se kam ushqurgul pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam, duke i rrezikuar jetën, është, udhëshëm, ë çështi e madhe. Dhe kët sekret pejgamberi sallallahu me këndei dhau, e ndau më shumë me ti, Ebubekrin radhiyallahu ta'ala anëho. Përndaj, këmë e kuptu se qëka më cia, për po, pejra me sëmë i kështë e provoj vëvekren. Parënën e vetë të matë të tëndimin, s'këshin kalu shumë vite, dy vite ka kalu, dy vite gjysë nga e janë gjarja ma dhe i sësë dhe mirajit, dhe ati qëndrimit të palkon shumë të vëvekret, që më në kështë e letë me e tha të fjallë, kur erën dhe i thanë uh, se mi kujtë, po pretendën se ka shkun qilë. Atër, Bekri, Nuk thë prit të e pësën e a e një sigur se ka thonë bashkë i shtotë përshamën nësë se keni marrë veshë? A po, e vesh e ka thonë i fjallë, a, a është të vërtejt se e ka thonë, ka që për ndërë, a ka thonë aj, po po aj për thëtë, ku kryu i shku, ka se, nëse, nëse, fillimisht, po është të vërtejt, se vëvek i ka besu në bëzët të pejga mërlukët, a, a, pegemer, a pegemer, i pasht, si thënë, ka në pejga mërë, a i ka në besu së pejga më që është e, raport e për mësisë, në një këtë mëti, apo, anë nuk mëni një me malkun mu besimin që kom daj miku tem të më ka mëtë shumë. Nësot fa të këtë seshë ndodhë që njerët më u shështu të shumë e vitet të tëra, dhe vijet dikush nga jashtë dhe bje një lajmë, a po, i elkun besimin daj shoku ti që ka shumë vjetë, për po ka dhalë Allah. A po, si të qoftë, mundësit e të të të vërtetë dikur që është jashtëm që se nje mirë ose nje pas e ki shak se ki me ka mundësime ka që këmëtu, ka mundësime shkif dhe lkunet miqësia shumë veqare me mi ku në tëndë si pasoja nje lamët e pa verifikum o përndaj nga kjo marën fillim e shtash si është miqësia, miqëfarë badën dhe tërtojt dhe si funksionan vëzëria, vërtet kërbëhet për i të laut e sinqerë dhe me vëzëtsi e dyta që marën për edukata e familjes, që i kane, për shambull, si kurse kime si këtë disarë dhe këtë rast, uh, kërë për për nga mërështë më mersëm, do me e zbrunin se kratë, ka që të madhë, për i ka e bubekrit ti të, të ka që i sigurët në familje ti. Që i kane, në familje ti aty, në prezenc, nuk ka qenë veç gruja ti. Pra në gruja e bubekrit, në gruja e pjekun, po më në mosh, i kupton gjerat, e kupton seriosisht, Në regull, hajde po themi, gruja kuptu të dëqysh. Po fmit, oj shë ka qenë e mungël, oj shë ka qenë shumë e rej. Oj, ka pasë pak vjetë, 7-10 i ka pasë. Nërsa, e, esma kom pak majë vjetër së një përja, dhe e për, kunë e rej. Gjalli e mube këtë Abdurrahmani, i ri ka qenë, më rej, thmija. Nërsa, e mube këtë, jenë Rasulullah, muën, kumëtoj e sekretin nga se këta i këtë sigurët. Me qëfar baze? Me baze në edukatës. Andre, e përbëkër i ka eduku dhe ashtë ishte i bindur në efikasitetin edukatës të ti so që garanton të se nuk ka rëzik për i ty nëmë tonë. Kjo është shumë suksesimal, kjo është arritje modhe që njëri të ndërruzën me arritë me eduku familitë dinin këtë modë so që është isigurët me lene allotë, se nuk nuk zhgën njetë në ta, nuk dëshpruat nuk në dëgjënë në qëka që ka më mundësi me, me një vitën kjeqë me dhënë, subhanë Allah, tonë këto vite, tonë të këto kësila, tonë të këto fjallë për, për të dhërë dhe prapë, për shambë. Dhe kjo është investimin në familje, që po themi vazhdimishtë investon në familjen tënde, në edukat, ju në kuptimin e aspekt në material të urshimit, për po investon nga sefitimin më i madhë, dhe, dhe suksesin më i madhë është suksesin në roshën familialë së vizë në rafën familial, kur ka besim të ndërsjat në antarët e familjes, në mënë, kur gruje i beson burit, dhe kur buri i beson gruas, dhe kur fmit i beson prindve, dhe prind i beson fmitve, sa është kja mëllë, pëndaj, a nuk është shtjecu se për shemullë sot me, jo rrëllëherë, shpesh ndohë, që vajza më e, e sigurët, më rahatë ndihet, Një sekretë të saj me i e shpallosë shoqësë të saj, se sa në në sësaj, se sa babësë të saj. Kjo është që uze. Nëse ajo shoqë e në konë besnike, është e reja, pa papjekurë, nuk dhime do nëzimit e duhra. Ka mënëzime më konë pasaj, jo besnike, e, e, e, e, e prapë sekretin. Ka mënëzime e qenë përshamun e papjekurë, parë, pa, pa pëqëllim e zbure një sekret të manë. Nuk dhime tje për nëzimit e duhra, si kështë e c ndërsa me prind i shesh shoqërimica e fëmijëve kanë raporte zyrtare apo po shkojnë shkollë, erdha ushqim, duhet më blej, duhet kët, do kët që lidhen me kërkesa caktuara dhe kaç. Po në ka diskutojmë e kam kët problem, kisha pasë me diçshmi apo kësaj pune, konsulto. Suksheshim tek javët e para. I kanë besuar prindve, i kanë besuar kësajve prindve, i kanë besuar ozinë të tyre. Pra sot në shumë shumë prindi e është ozan fëmijë Minimumi që ka thotë fëmiju për te. Minimumi është kërë, përëna, e sa so është kja është qëtëuse kërë kja është minimumi? Thatë po, po, mire ka prindit, po kjo ka kalu kua e ti. Kua e dhe njën, ka ndruzë, kja kënë kua në vetë ka bokshtë të ma sotë zbëngështë të. Kshillat për, për moral, kshillat për torp, kshillat për respekt për ndirë, gjithë më njënë valide, s'ka këtu kohë, a po, unë në komë portorimi i telefonit vagdes ka post telefon ta shtyk kyzyr me pordor kjo, normal, kjo e normal ke qe çërte teknike mir po këshillat porosit për, për jetë që nëna ia vajzës së saj që baba ia vajzës ose djalit të saj të tyre këtu rrug janë këtu që nuk duhet me i anglizuar dhe me i ndëmësu fmijën. Dhe kam mir besim. Ana Ebubekri bëkam mir besim që si investu por ata i beson Ebubekrit. Koraju thoshte për shkakun se më çëtu këtu unë do dal ashtu këni me pasë nësat terashe durani jo me të regu ku jemi njësë ka kemi shku dhe kështu ndodhi kërë ardhë bu lehebi në onë të bënd të presion familë në e uvekrit ku ka shku baba, a s'kurs nuk të regante ashtu ka kja është me të vërtit funksionim i shëndet shumë i edukatës i një mirëbesimi i dëshnis mes antarët e familës edhe është me rëndësi me investu investo në besim investo në këtë raport, në komunikët mirë, që t'esh i sikurt nga familja jote. A dajte, në drozër, njëri ju ka mundësi më shgënynë njëtë në vetë, ka mundësi më shgënynë, ka mundësi më utrathu, ka mundësi më umarë, ka mundësi. A se jetë së prova, nërshme, pune, është së provat, ndryshme, me lele njëtë bëjmë punë e me pasëpunë, e përëndësishmë është që shpella jote që të pja njëte me qenë vend sërëhimi dhe vend një këti ndihështë kësi guhtërë hatë jo, pikësaj dere zdeldi që ka me linë në laqën le volatë nuk më kush dikush pishpista këmërën të sjetërën a po, nga se shukët ka mëtës një me bonit kje qërë shukët i filonit, po prap shukët o, që kemi bojt e i shukët është mirë po, dalon kërthën djali filonit ose vajza filonit, ose gryja filonit ose buë, të investojnë familje që të jemi rahatë komatë. Sikur se ishte Evo Bekri, Radio Laute Ale. A për këtë koha, shumë që kamë në qyshë më arritë këtë, pas paku, unë um po të regoj uh, atë epilogu përfundimtore të këtë investimi. Qërë duhet me investuar të punë tjetër? Mirë po, epilogu përfundimtore është që kësi familje e suksesme, e sigurët edhe që garantën faqe barësisat jë gjallë. E treta, të ndërruzët që marim e kështë eshtë, krasë e, e bobekere kështë eduku familje ti në këtë mirbesim, në këtë, në këtë siguri, i, ke, i kështë edukuar edhe në bashkëpjesmarin punë të harit. Andaj, këtë u thëtim ka që rëndësishmë, që kështë kemi të sekë, u thëtimi maj rëndësishmë që është bërëm dë një hera, vë historie njerëzimit, ka qëshimë u thëtimi për e në mërësëm nga Nga se aqë shumë ka ndryshu situata pasaj, kur ka shku për është dhe Medine. Aqë ka qenë arritja madhe, sa që dalimës me kësë dhe Medine është dalimë hatashëm i madhe. Për ndaj një projekt ka që i madhe, me për masa ka që të mdoja, kush për po është pjesëmarës në këtë projekt, familje e Udhakrit, radiallahu taheran. Këja është familje e Bekume. Është që është familja që Zoti i Xhelori ka përzgjedh me vërtet me i sherby në këtë mënyrë kujt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të ndrozohet edhe këtu koin vësin familjen tënde që ti mësove me bomir. Ju jo vështë për shkak me marr pjesë në projekt saktup. Ju jo vështë me dhon, ju jo vështë me angazhodi kur ju jo vështë me marr pjesë di kur. Jo, edhe ata puni pjesë marras. 860 janë pjesë marras. Yeni për dietarëve nga sepadojëm rruga dietore në kohë rrugë lehtë do ky bën shumë rent në familje ose ose për shkak të angazhimit shumë të merrë ose për shkak të angazhimit shumë të media ai ndonjëherë do konnë në shtëpi po ti, mi libra, mi në krajmë familjen e tij nga shumë me lidhura me lezu pastaj angazhimet jashtë familjes ose shërbisë ka angazhime të shumta dhe padoshim kjo është llogaritë ne as në familjen obligime të familjes seksumrat në një ditë një nip dietore po e ngushlon të, po më dëvërtin një shumë interesant e grunën e ti dhe familjën e ti, për këtë sakrifit që po e bënin, qaj me pas sukses me projekt në ti. Projekt e ti është i dia, dhe për apja dies, kjo është nga përrejnë dhe mëtë muaj njëtë, me për apë dijen, po për këtë duhet për kras, një kushit rëngati. E aj, po i thëtë familjarët që i thëtë, klumë tjo, për pun që po i bë un po dal me njerëz dhe po përgjigjem këtë pyetje për mjekët ligjërat, do njerëzit po vrapojn pas meje apo Allahu us problemet, na ke kënaqsh, na ke bu, të gjitha këtu po e rrezikojnë. Si ti vëntam po rrezikojm punën time, apo pastaj lavdator, pastaj gjitha këtu unë unë varti mësh rrezik. Dorse ju po e merrni se vopën të gatshëm, qase shkaktari këtij, suksesi jeni ju për përkrah që po më jepni, dorse Po e me një sevapin, po të parë rëzikumë, po rëndonjë për, për meje. Andaj ju një pozicion ma të fërvashëm se ona po. Që ka si një ngushlante, si stimulante me qenë pjesëmarën projekt, mirë po, me këto inkurajime, me këto motive. Edhe ju këni sevapin, edhe ju këni një shpëblem. Andaj mirë shmi mësu që gjështë sakriti që ti e bën për ferën e zote që lehu ala, për me bo mirë, gjështë qëka, edhe ju një pjesëmarës në forma të ndryshme. Andaj edhe këtyr pasive me kompesnor, po admiro aktive pse jo? Forma të ndryshme më rëndësishja pasmosi me post, me, me, me vetë pjesëmarrja të çfarë bashkët familjarë, më vjen mirë kjo është shumë më këndshme, kjo është shumë më mirë aftë. Dhe gjithashtu pse ato që morëm ato ndruaz është se ë doria roleve. Andaj e bë bakë merr ndaj të rruaj. Ti ke më vlet këtu, ti e bën ushim ti këtu, domthonë Menaxhimi i i i i i krye familjarit me familjen është shumë e rëndësishme thonë. Doja role kush ka duhet të bëjë. Dhe një familje e mirë funksionon mirë atë kur rolet janë ndara. Kur s'ka përzidje nëpër role, kur e din gruaja çka do të bëjë, dhe e din burri çka do të bëjë, dhe e din fëmija çka do të bëjë, kështu mëron. Nëse ka përzidje të roleve ose ka mos respektim të rolit të vet, atëherë ka dështim. Përse gruaja nuk e luajën rolin e saj që ka, ka në familje? S'i luajnë rolet? Do më luaj rolin e burrit. Apo e burri pastaj nuk e luaj rolin e vet, po e luaj rolin e dikujt tjetër. E pran dikush tjetër me luhrën e tij, familjen e tij, atëre. Por duhet të skuq këtu kornën, m'ka dorë. Mos pritet punët tuaja si krye familjar ndaj gruas tënd dhe ndaj fëmijëve tuaj me krye tjetër. Mos pritet kështu. Ti që borxh punët e tua janë këtu, ti ke mi krye ti dhe kundërta. Atëu bëk rindon te rolet. Ti e ke këtë rol, ti kët dhe ke shtë dajushmi i drejtë para zer gja se kishte investuar për kat. Në këtë ndër ikur thot onë pytham për pasm nga fmiu, kur pi thoshte. Kur i ke thonë, "A në pas kujdes se ka përgatitur zherë, më kam s'u kur më mësot fmiut vetë ngutë jo po. O si do të shtimë kon shemb për fëmijën tëu. Të, të na kon shembull i mirë, e që pastaj saj, që më mormë simetë e dhura për pe te jam. Do të thosë pe te 200 do me pranë që marë mga kjo të ndërnërëzër është edhe përkëmërë i s.s. nuk e mori devën e Ebu Bekërit dhëratë. I tha e në Rasulë Allah, dy deve i kam pregatit, meren më të mirën, cënën dë koftë, cëla është me përtha për ty, është e jotja. Dhe përkëmërës në gjodhë një deve, që më vonë u një, i shtë njërë si devja përkëmërës në kësua, Deve e përgamerit të asume ka pasuar. Par në, ka jetu pigamere, salim, opët, në mësë përgamerit të asume. Nën ka vdik, sa më kujtuat në këllamit në Ekubekrët ose finim të omirit. Ka, ka që kanë pasë kujdes për gjithë që ka shka, që ka litë përgjithme përgamerit të përgjithme përgjithme përgamerit të asume. Kanë ditë dhe dhe dhe të asume, sa parnuhet, ku kanë përgjithme dhe një kanë ruyt, jo tjerat, aqë kanë dohesh përgamerit të asume. Mirëpo, begamarsom këtë ideve, ja ha dit për neer. Devës nuk e kam u mirësin, ti u ka xhin, au se ka e ka shë e deve vet, se, se ka shëby e shika, ka bëj në Medinë. Edhe pegamarsum koordinat të kandoshme me çortu kdevës se ka fru pak me çalus, ska çene e shkallzi përpara. Ka do megamarsum thoni për të kështu. Nëse rast s't kanë dhut, sorthë ka qelik, e ka bërë devën e vet. Pse, pse kjo gjë m'ka buj zmet. Ai shiko ka qen mirë njas, begamarsom, ndaj devës vet, jo nda njerëz, baba s'ka, le, ska lejuat dikush me e nëgjmu devën, i përshka këti, përshka këse këtë deve, tonë këtë të minëm i ka bojt, tash përse po që lënë një herët duhet me nëgjmu, në nuk ka lejuat. Së si të qoftë, nuk e mori dhurat nga Abu Bakri. Pse? A thua s'ka pranu dhuratat, përgjëm e sënë? Po, ka pranu. Shpesh, i ka pas blitë të dasho dhuratat, edhe kanë zitë me shkumbi dhuratat, përgjë ka përmend pengon për për se shkëmbimi i dhërat është sebebi i, i dashnisë. Dhëra mund të jetë e fuqishme. Mund të jetë një fjalë e mirë dhurat, një uzim dhurat e pastaj motuçje deri në pafundsi siç ka mosse më kon dhërat. Nuk e mor dhurat. Pegjemosu pofar absolutament ta paguën këtapon. Ka shumë arsye, por destoptu e montien e para së Uthimi është, u them me shpërndim hatash në të mbarëta. Donë shprëngulja konsrohet ka jetë edhe adithë të shumë të që më të vërtetë është përmuar më të muaja që mund njëri me një votë, më shumë njëri vend vet, për hir të Zotit, për mbrojt familjen e tij, mbrojt fenën e tij, mbrojt dinën e sqocë ora, apo detyruhet sikurse do të bënga person me shu tër kat. Po të them se është vërtet. Nuk është lehtë me shuvë vende të njëra, nuk është lehtë me dal Nuk e letë kjo punë, po, fshikë në shumë. A dhe i përgjë mërë që me kalonë, kë, me kënë e kalonë. Pashka këtë shtypjes. Dhe në këtë unë thimë kastë madhë, pa po dëshirë që ta mërë të pëllotë. Po të e kështë e marë devën dërratë nga e Bubekri, apo, kështë me pasi se në këtë sakrificë e Bubekri, shpako me këtë deve. Se va për në kështë punë në muë kompletë, unë e këtë e paguj, Qërsënia e, e dytë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ai kishte përziet si e Abu Bakrit si fshirues. Domethënë, ë erdh leia ti më us për nguljërat. Ne filluan njerëz sikur se kemi thik më us për ngula, po Abu Selam me familjen e tij, Omer me dushoktë vet, ajtet këtu në forma dorë me njerëz këshë Medinë. Ndërsa për shëshrim pejgamberi, përziet që Abu Bakrin apo atash kur të përziet për lutim kët apo dhe ajtash më ngarku me hargjime të uthimit i bje si një, një lej kompenzimi për këtë përzjedhje e para dhe e dytë e bje si në ngarkese, apo tash masin më ke përzjedh, unë e pëdu, pe e këndën këdo me, me, me këndër hadhë, të kom përzjedh për shka këta afërsis, të kom përzjedh për shka këse meritansi e buri mirë, të kom përzjedh për shka këta siguris, për ju për tjerat, nga se e më mekri kështë e para, kështë e i pasët, A do të mund më shkumoja diku. Ai ka përziet se kja blen Devën. Ka, kya... ka një njerëz që s'u mund më li të punë. Rënë me këta për shkak se kja bon këta. Rënë me këta për shkak se kja. Një njerëz lidhën, ka një lidhje pa lidhje. Peqamerson të gjitha këto dilema më rnuva. Po, se pun zgjedu bekrën, se ka pora më blen Devën aty. Unë e blen Devën aty vetë kom, e kompresë kom shok, e kompresë kom mik. Për këtë asaj ka përziet apo. Andaj sollar kamuu peqamerson, sollar i ka qutfjeta çdo lloj parajgjikimi që kam diskutuar me me poshtë. Prandaj, përshëndet, përshëhum, për çeska bojë jet pejgamber sa me me filan fukaran. Çeska shkohta në rrugë, më bëu bukur rrugës, as më blesën. Po, po. E kalosh me, me treguse, do ka sh probleme i pasojse u bëkët. Ja se kom bojë jet në pora të mia vet. Këçi që bu rrugës, më larguj dua para djikim pse s'e shpërngul me të tjerë, por as shpërngul me u bëkët. Jo për shkak të pasojse u bëkët, pa shkak të vlerave të tjera që kishte pejgamberi la pejgamberi është i i, i kujdhatshëm në këto gjëra që mos lejan çetket para djikimit nga njerëzve e që këto para djikime mund të jenë pengesë për të pranuar pastaj dënëllzim dënë msim gamuhamedi sallallahu al alajhi. Sigurisht që dënë një nat në kurjen e tikaf blu atisofia shkojme në vizitunë tikaf pejgamberi do doli nga shtëpia nga xhamia pejgamberi me përcjell deri tek shtëpia e saj nga shtëpia është ngjitur me xhamin. Dhe ishte natë dhe dy njerëz kalonin. Pejgamësum thaa: "A la rislikuma?" Ka dal. Ata kur e pan pejgamësum me një grua dukenet, thundma i shpëjtu hapat. Pejgamësum me një grua, por po gutën, mos e ngushtojnë njerëna. Pejgamësum thaa: "Ka dalim së gutni, grua jam ashtu." A dera sola nuk do të shumti. Pejgamësum sforza. Tha inna shejtani yajri me ibn e adam me gjakun. Shejtani ecën atë për rrugën e gjakut. E keni shumë gatë. E në një vëzvit një para gjikim me menu keqë për Muhammed e sonë pasaj bojë përle përbesimin e juaj, anëna ju garantojë, orëgruja jam. Kajtë para gjikime dhe vëzvitet që kamës i më bëjlë shëritoni, ishte për përmenes, s'ka të bëjmë e këta. Ishte i kujdeshëm për me rutë muslimanin, mos me bo viktim këtë të shëritonin, nga se na letë viktimizuemi, na letë na manipulëm shëritonin, a po që e përshër kishnat me këta tash po gatë ky a kish bue këta apo ne çinai vom ne çin harta plana për me zbuloni version çysh ju ke bune çeto. Për më ke që është se njerëzit ku nuk e dinë versionin sakt e të lutni version. Apo nuk thotë ju s'pëdit tek çysh ka ko. Jo jo, duhet me me, me ditë. Nëse s'e di çu ju duhet komë ditë çu nuk duhet, ama dgjosh komë ditën atë. Andaj e prodhoni version që s'ekziston atë. Emirus me aqput njerëzën asojt si njërë. Në momentin e jetmosa kanë mëmet, ata prap kanë mënu për pega pe mëson. Për mëna mas gjithë kujdese kur e ka dorë pasurin e një bete i ka don do i drejt, do e pia më shumë, po gjet pi më shumë, për mëna edhe masoj prap i ka thonë. Nuk u mëshëmtu për njerëzën kur paspako, vepen, angazho, që me paspoku vone se vetem. Angazho mundova çamik put dyshime dilemat që mas më i leju njerëzit me umani por unë ka shejtani ka ka shleta e dobitë që do të vazhdojmë inshallah të arrim informan por kjo është se përkatë kësaj pjese që është lejtë përgatitja për dal nga Mekja në the Medinization hopa të parë të shpërnguljes së pejgamberit nga Mekja në Medinë. Allahu e shpëroi për urmandjen dhe për sabrin, do të vazhdojmë inshallah edhe në takimet e ardhshme deri atë në zoti urdhësh problem. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.